Memòria La nostra gent s'explica Berenguer Ballester Soc acabastany a casa de Michel Cavaller, doctor Michel Cavaller. Oh. Michel Cavaller, bon dia. Bon dia. Gràcies d'acollir-me a casa vostra, en una casa construïda, m'heu dit, als anys 80. Sí, l'inici dels anys 80, sí. Quan això tot sí, eren vinyes? Sí, hi vinyes, sí. Tot això ha canviat, no? Doncs. Sí, molt, molt, molt. No sé si és amb bé o amb mal, però bé, ha canviat. Bé, és un canvi que tothom ha viscut. Si sí. és veritat que tots els pobles del país eh, han vist com les vinyes s'anaven desapareixent sí. i es construïen a eh, casa. És una sí. no llestima perquè ara eh, diuen que els vins d'aquí són tan bons i que el parquer ha dit que era sí. l'El Dorado. Mm -hmm. Però bé, pas més vinyes... No sé si parlarem de vins, però parlarem de whisky. Ah, sí? Ja veureu, perquè Michel Cavaller és un amant del whisky i també dels cigars. Sembla que és una de les seves passions. Veiem, comencem pel començament. Veu néixer a Perpinyà. Sí, eh? a Perpinyà. La família uh, s'estava a Perpinyà. Sí, la família s'estava a Perpinyà. Després de la guerra, els meus pares uh, s'estaven a Perpinyà, la... Al, al Barnet, uh -huh. sí, sí, sí, vaig néixer allà dins un, un pis moblat perquè Era... Després de la guerra no hi sí. tantes coses, uh -huh. sí. Recordeu aquells moments? Teniu memòria sí de la infantesa? Sí, a uh, tres anys, perquè a tres anys van, van canviar de casa, van anar HLM uh -huh. a HLM i Saint Louis. Doncs m'en molt bé, molt bé. Sí, D'acord. Sí, sí. El pare i la mare què feien? meu pare treballava al, al Ministeri de l'Eequipament. Uh -huh. uh, alesores era el Ministeri de la Reconstrucció, perquè era després de la guerra hi sí. la gent que havia tingut danys uh, feien un dossier i demanaven diners sí. a l'Estat. I la meva mare també era funcionari a la, als impostos. Avis i basa avis, Palau del Vidre, argelers, surereda, tot això. Sí. Mas sí, sí, és massa lluny. En aquella la gent es casava en un ràdi de 10-15 quilòmetres sí. perquè no hi havia sí. comunicacions. Eh, doncs la família del pare d'on ve? Eh, la família del pare de Vilallonga de dels Mons. Sí, sí. Per vos, Vilallonga dels Mons ha estat també una casa per l'estiu, no? Sí, era casa Pairal i doncs hi tornàvem eh, quasi bé tots els diumens i, i per les vacances, sí, uh -huh. sí, sí, sí, sí. I Palau del Vidre és per la banda de la mare? De la mare, per la banda de la mare, sí, sí. La meva mare era de... Uh, Palau la fava. Palau de la Faba, sí. Perquè crec que el, el segle XIX devia ser la, la principal uh, cuita que es feia. Crec que és això, perquè... Però això la gent ho deia despectivament? No. O era així? Era així. Palau de la Faba. Sí, la... Palau la Faba. Aleshores, la gent no sabien ben bé que Palau havia estat un centre molt important del Vidre. Era... Oixins. Però, deien Palau la Fada. <laughs> <laughs> sí. Quins records teniu de, de Vilallonga dels Mons, de Palau del Vidre? Vilallonga dels Mons, el meu record. Hey. El record que no hi havia aigua. No havia... A la casa? A la casa no hi havia aigua. Ningú tenia aigua. No, no hi havia aigua. Ara a a la plaça on hi havia una, una bomba i agafàvem poals, gairetes, anem sí. a buscar l'aigua. Era la feina de les dones aquesta o de tothom? De tothom, la, la mainada, sí, sí. sí, sí, sí. Oh. I la, hem, hem posat l'aigua, la, el projecte fontinal, com es deia a l'època, l'any 56. Mm -hmm. Doncs tenia set anys i m'en recorda sí. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Doncs eh, calia de cercar l'aigua sí. per cuinar, per veure, sí. per rentar-se, sí. per tot, no? rentar-se poc, crec. Poc, <laughs> poc rentar-se, sí. Prec. Sí, no se, La gent no se rentava tant com avui, esclar. Oh, no, Segur. no, no, no, no, no. I no, no hi havia uh, waters. I com ho feien? <laughs> a la vinya. El poble era... Sí. Hi havia vinyes apartut i tothom se n'anava... Uh, la cagada fora. Això ho heu viscut vos, sí, sí. ho recordeu? Ah, sí, l'any 56. Mm -hmm. 56. No és tan bé que això. I quan arriba l'aigua és un miracle per tothom. Ah, sí, sí, perquè eh, girau l'aixeta i sí. l'aigua... Oh, era... Quin canvi, no? Quin canvi, ha sí. estat uh, extraordinari. Sí, sí. extraordinari. El meu pare es recorda quan va arribar l'electricitat a Pira Era l'any 1925 i s'en recorda ben bé, eh? perquè ha estat... Eh, un altre miracle. Un altre miracle, perquè abans, eh, a la nit, tothom amb eh, una lampa a petroli, sí. o així. Que... Sí. Sí, sí. <laughs> doncs no fa tant temps com això, l'arribada no? de l'aigua a Vilallonga dels Mons. Sí, sí, sí. sí. Eh? sí. És increïble, però és així. Sé que, per la banda de la mare, l'avi o l'àvia van viure un temps a, a Matamala? sí. Uh, sí, perquè el meu uh, avi matern era um, guardabosc. Uh -huh. I doncs el seu primer post en França, perquè abans havia estat a Algèria, i... després de la guerra, i doncs va, uh, va ser uh, uh -huh. a Matamala. A Matamala, un país de fred. Un país de fred, sí. Saps que el, els antics dictionaris la russa, el capcir, hi ha... Ja, Petit Sibiri! <laughs> <laughs> Ho he vist, això. Ah, bon. Els russos sí. d'abans mm. de la Segona Guerra mm. Mundial. Què en sabeu de la vida de Matamala en aquell temps? Era difícil, molt, molt dur, molt dur, perquè el, el fred... Això a quin temps era, quins anys era? Eh, que, els que hi anys hi 28, 30, 32, així, sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí. M'heu explicat abans de començar, i vull que m'ho expliqueu perquè és molt significatiu, eh, la gent a l'hivern, a Matamala, al capcí, -sí, es morien. Sí. I què passava després? Eh, eh, com eh, la terra ergelada, eh, apartaven els al, tauts, els ferretres, eh, on podien, eh? és a dir, al, al teulat de la casa. Uh -huh. I, I després, quan el bon temps tornaven, enteraven la gent. I en encara crec que és així la, als Alps, eh? als sí. pobles alp, alp de, de muntanya alta, és així. Mm. Sí, sí. És a dir, no podien fer un forat a terra I perquè tu. era tot glaçat. És tot, sí, glaçat. I deixaven el mort sí, amb el sí, dalt sí. de casa, sí, sí, del terrat, sí. Sí, sí. quedava congelat. I així, sí. I, sí. i esperaven el bon temps sí. per fer el forat a terra i enterrar-lo. I enterrar I, sí. I la gent com viatjava en aquell moment com podien desplaçar-se, quan uh, necessitaven desplaçar-se? Molt, molt difícilment, perquè no hi havia mitjà per netejar les carreteres, i la meva mare un dia, la matemà era estat malalta, i l'únic metge era Montluís, i doncs amb la meva àvia hi van anar amb un trineu, trineu, un cavall, un trineu, com a, com a Rússia. Sí, com a Sibèria. És a Sibèria, és això. Sí. Són uh, imatges Imatges que... uh, increïbles. És això, sí. que no sospitàvem, eh? estudis, eh, vos esteu doncs a... la família està a Perpinyà sí. i aneu a escola on el liceu d'Aragó. Sí, perquè hi havia una secció de primari a l'antic liceu, doncs a Arès la la d'Aragó, eh? I era aquí doncs bejant tra a l'any 5455 i fins a la, fins l'entrada en 6 que es feia Jesus el Liceu nou que es deia Liceu nou, que era de 39, però bé, era el Liceu 9. Sí. Doncs a Liceu Aragó se'n deia així ja i tenia primària, escola primària. Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí I sí, se'n sí. deia Liceu Aragó. Liceu Aragó, e era l'únic part de la, del Liceu on hi havia nines també, uh -huh. perquè après a Liceu eren només nois, sí. només. Però bé, al primari hi havia nines també. Uh -huh. Ereu bon alumne... Bon el, prim, el primari, sí. I després al liceu un poc menys, perquè no fotia res. Pensaven amb els amics, només a les noies, sí. i era una, una època... Mm. un poc sí. estrangutica. Però arriba un moment en què, no sé si per voluntat pròpia o per exigència familiar, decidiu fer medicina? Sí, sí, sí, sí. ha estat... Uh... Sí... Uh perquè si vos uh, he pensat que perquè de, de jove havia un poc ajudat a treballar la terra els abys i he pensat que sempre que la terra era molt baixa i treballar amb el cap és molt més fàcil, molt sí. <laughs> més <muy más> agradable és <laughs> <laughs> <laughs> perquè finalment sol Gandul, que he que <laughs> fet una carrera universitària. <laughs> Crec que és això. Perquè quan treballàvem a la terra, ajudant els avis, sí, perquè... que eren les vinyes. Sí, un poc, per les brems, però bé, a l'hivern era l'anciam. I saps que quan fa fred? Sí. Els dits. Els mans, eh? eh? Oh, oh, és, sí, sí. és pas agradable, de, del tot. Eh? Doncs veu fugir de... sí. De, sí, sí, sí. de l'agricultura, de la sí, pagèsia. Sí sí sí, sí, sí, sí, sí. I vau dir, doncs, m'acabar estudiar una cosa més... Sí, sí, sí. Més, més, de, més tranquil·la, que, que físicament. Que sigui llarga. Que sigui llarga. Que sigui llarga. <laughs> <laughs> <laughs> Perquè uh, éreu de família benestant, és a dir, que us podien pagar els estudis? Benestant, no. No, no, no. Els meus avis eren petits propietaris, i els meus pares eren uh, petits funcionaris. Eh? Sí. D'acord. Però però es podien pagar els estudis. Sí, sí, sí, sí, mm -hmm. sí, sí. No costava tan car, eh? Vaig uh, anar a Montpellier, recordo, a uh, l'inici, els meus pares em donaven cinc-cent uh, francs. Eren francs, cinc francs. I, i passaven al mes. Perquè al restaurant universitari, si menjaves tots els dies, et costava cinc francs. Veus? Tot el mes. Tot el mes. Doncs en tenia 500, en tenia, tenia, tenia, tenia, tenia una cambra i després havíem compartit l'apartament amb, amb amics de Perpignà. Uh, costava 200 uh, francs, doncs encara em quedaven 200 per fer la festa. Sí, per fer que la festa. Que no feien festa, de tota manera no feien festa. No? Perquè havíem compès amb els, els amics que calia treballar. Aí seu, eh, amb uh, unes facilitats, eh, ja anava bé. A l universitat, si no treballes força força força, et su tot. Doncs havíem comprès això. des de l'inici.s vam treballar i, I vam créixer. I, I per què veu decidir fer medicina? Hi havia una raó? Eh, una raó. Sí, una raó extraordinària. Per què? Euh, à l'initie, euh, comme à euh, fait un baccalauréat à Matellem euh un compagnon que se dit Victor Occari que euh, elle c'est au par à une, une manufacture de de textiles à Saint-Tacisque et à Kestome la Centralia et elle euh, Victor vie euh, une fait une une demande un dossier par à euh, euh, au lycée parisienne pour faire des classes Et... il Et donc, elle enrochait, et j'en étais 3 ans. Mais au 3e ans, il m'a dit, oh, j'en irais à faire la mon pays. Et donc, il m'a décidé de me parce qu'elle comme un germain, elle connaissait des... à l'éâge de 5 ans. I doncs eh, vaig, vaig anar a Montpellier a fer medicina, així. Sense cap poc. mena d'interès especial per a medicina, doncs. Per casualitat, per què més? Sí, sí, un poc, sí. un poc, sí, sí, sí. I us va costar d'entrar a interessar-vos per la medicina? No, no, no, no, no, no. no. ha estat uh, naturalment que s'ha sí. fet, sí, sí, sí. sí. D'acord. Era interessant, eh, era interessant, sí. Eh? sí, sí, sí. I quan vau començar a Medicina, què volíeu ser? Metge generalista o ja sabíeu que volíeu ser radiòleg, Non, non, la la primaire c'est-à-dire que elle s'est ou la même mort, travaillable Et donc à Montpellier les bistes et et nous a dit « Ah, oh, mais, prépare le concours de l'internat »« Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est -ce. ?»« Si, si, si, c'est un concours, c'est difficile qu'elle travaille à force, mais après, si elle veut faire une spécialité, elle euh, se fait naturellement ça se passer examens. Elle euh, travaille à l'hôpital comme interne à l'hôpital. Ah, mais, mais, mais, mais... » Et donc, c'est un en fait à Chine. Mm -hmm. Si, si, si. Hier, euh, un concours... Euh, Difícil, perquè a Montpellier, l'any on vaig passar, eren més de mil candidats. Hi havia una quarantena, una quarantena de llocs. Doncs quan acabeu la carrera, per a vos és un dia excepcional. Sí, sí, però bé, jo em trigava de tornar a Perpinyà. Sí. Sí. I acabat els estudis en Montpellier, torneu a Perpinyà. Sí, sí, sí, sí, perquè venia a fer eh, substitucions pel doctor Rosés, que tenia un, un cabinet de radiologia. Mm -hmm. Sí, i doncs m'ha dit, oh, ben, tinc una farda, uh, jubil'arme me i doncs eh, he pres la successió. Molt bé. Sí, sí, l'any 80. És així, a gràcies Fem contrabandistes Mentre no descobreixin Detectors pels secrets del cor I és així És així Com m'agrada el cavaller. sé que teniu dues passions, potser no sé si és una sola passió, i, o si teniu d'altres encara de passions, ja ho he dit al començament, ell s'està fumant un, un cigarret, no un sí, cigarro, no, es d'aquests pas... petits, no? No, el, el que m'agrada força és el lavà. Lavà, sí, un sí, cigarro sí, sí. d'aquells... Sí, sí, sí, sí, però cal temps, i doncs això és reservat a la nit. Cal temps? Oh, oh uh, dues hores. Per un cigar. Sí sí sí, sí, sí, sí. I quan fumeu un cigar, una va d'aquests, us concentreu en el que esteu fent o és un acompanyament? Oh, és un acompanyament, però hi ha també una concentració, perquè cal analitzar els gustos. Sí, un... com quan veus un got de vi, cal intentar saber... Sí, sí, sí. Vaig començar a tenir 35 anys, doncs fa 30 sí. anys que, que dure això. Vaig anar a cubar dos cops. A comprar cigars? Sí, a comprar cigars i a visitar perquè és un país sí. molt, molt bonic. Eh? Mm -hmm. I la, la, la, el primer cop era, era l'any 91, doncs encara era un comunisme uh, pu i dur, dur sí. i no hi havia ningú, no hi havia cap turistes, i els turistes eren els aparats dels països del Est que venien aquí a passar 15 dies pagats per l'estat uh, i, així. I aneu a Cuba per interès en els cigars sí, cubans? Sí, sí, sí. Per el... Són els millors? Ah, per mi sí. <ríe> sí. I llavors dieu, cal temps és fumir un cigar a la nit. Cada nit feu un Fumeu un cigarro oh, sí, sí, cada dia? Sí. sí, més o menys sí. Sí, sí, sí, sí. I hi ha diverses modalitats de cigarro, suposi. Cada, cada dia fumeu un cigarro diferent o sempre el mateix? Ah, no, no, diferent, diferent, sí, sí, sí. perquè hi ha molt, moltes marques, hi ha molts moltes, mòduls que diuen, sí. i són, és, és diferent, depèn del temps... De la, de la... I com explicaríeu, Michel Caballé, aquesta passió pel, pel cigarro, pel fumar? Per Perquè m'agrada el gust. El gust? Sí, sí, sí. Com m'agrada tastar vins, m'agrada tastar uh, àpats. El, els whiskies també? Els whiskeys, també. Us agraden? Sí, sí, sí. sí. sí. que també sí, sou sí. un apassionat del whisky. Sí, sí, sí. Apassionat, sí. M'agrada, m'agrada, sí. Mm -hmm. I els vostres col·legues canceròlegs, què us diuen? Que, som... <laughs> que <som> boig. Però <laughs> que han morit de cap al cop doncs uh, farem així, sí. morirem, <laughs> un dia. Però no us recomanen de deixar de fumar, no? Us deixen fer i ja està. Sí, no, em diuen que a la Torah això, que la Torah, que a la Torah, però bé, eh, no tinc la, la voluntat. I, i Ni les ganes tampoc. Ni les ganes tampoc. <laughs> és això el problema. Sí. Però és dolent, eh? Això no cal fer proselitisme, eh? Això és una tonteria perquè és dolent, sí. és dolent. Sí. Quan fumeu un cigart, uh, contràriament amb la cigarreta, no us en passeu no, el fum, no, no, eh? No, no, no, és no. impossible. És el... impossible, perquè és massa fort. És molt fort. Ah, oh, sí, sí, sí. Tindries una, un excés de tos uh, sí. fenomenal. D'acord. <laughs> I noteu gustos diferents, eh? Sí. Sí, sí, sí, Segons sí. el cigar. Sí, sí, sí. D'acord. I pel whisky, també sou un apassionat, també sí, tasteu, sí. perquè sé que formeu part d'un club sí, un on club... fumeu i bebeu no, aquí és un club només de whisky. De, de whisky. Doncs uh, us trobeu en un club per beure whisky. Sí, només, sí, sí, perquè no es, no es pot fumar a nioc, eh? Fumo a casa, és tot, eh? És tot. Sí, sí, D'acord, sí. aquí mateix a Perpinyau feu aquestes sí, sí, sí, reu sí, sí, reunions sí, sí, de whisky? Sí, sí, sí, sí. Eh, puc dir el nom, és el, el whisky club Millésime eh, a prop del, del boulevard de eh, Quimensó. Sí, sí, sí. I us trobeu, no sé, un cop a la setmana o... No, regularment... fem fem sis degustacions a l'any, sí sí, sí, sí, sí. Heu viatjat també per tastar whiskies Sí, amb um, el club hem fet uh, molts viatges a Escòcia, a Irlanda també, i hem vist quasi bé totes les destinories d'Escòcia. <laughs> heu vist i heu tastat. I hem, i hem tastat, perquè... Uh... La gent saben rebre, sí, sí, sí. Sí? sobretot quan eh, veuen que són gent que s'interessen i que poden parlar del de whisky i eh, els, els agrada. Eh? A Escòcia i a Irlanda són els països on es fa millor whisky? Ah, sí, sí, sí. sí. sí, sí. I Anglaterra també? No, Anglaterra no. No. No, no, no. Els inglesos... Eh... No en saben. No. En meu, però no, no en fan. Abans de començar l'entrevista m'heu posat una qüestió que no sé puc respondre. M'heu dit quin és el país que fan més whisky? Ah, sí. Eh, sí, eh, en, quantitat, eh? en quantitat, no en qualitat, però és línia. L'Índia. Perquè era una colònia anglesa sí. i crec que és això. Eh? Hi ha molta tradició anglesa i sí, molta tradició. Sí, sí, sí, sí, sí. I, I, I a més, a més són... Milions i milions sí. i milions, eh? Sí. I, és, és això, eh? I el, el whisky que fan a l'Índia no és pas no. gaire bo? Al uh, Japó fan molt whisky. Ah, sí? Ah, sí, sí, al Japó, sí sí, uh -huh. sí, sí, sí, sí. Hi ha una fàbrica que... Havien comprat una fàbrica a Escocia al, als anys 20 del segle passat, eh? Uh -huh. I havien reconstruït aquesta fàbrica al Japó. I fan un whisky que és bo. Eh? Per, dins els concursos internacionals eh, guanyen premis, eh? Uh -huh. ah, sí, sí, sí, sí. Uh, quin és el millor moment per tastar un bon whisky? Bé, és, és a dir que hi ha whisky per l'aperitiu i whisky per uh, el sobre taula. D'acord. Doncs depèn, uh, depèn, però per mi, uh, jo a whisky d'aperitiu no, no m'encanta tant perquè és massa, fa massa alcohol. Veus, uh, jo a l'aperitiu, uh, un xampany, un cava, si sí, va bé, sí. perquè és es... bé. D'acord, i podeu distingir, uh, en un tast a cegues, de, de whiskeys, podeu saber quin whisky és cada, uh, cada ampolla? És difícil, però bé, sí, perquè hi ha famílies de whisky. Veus, sí. uh, el whisky de les Illes, com uh, Aila, és molt... Uh, potent, torb, i això, quan ho sents, no es pot enguanyar, és sí, evident. Clar. Però després, eh, bé, hi ha el Speside, que és un whisky, eh, també. Cada, cada regió, cada distilleria fa un whisky diferent. Eh? Si haguéssiu de recomanar un whisky, quins recomanaríeu? Ah! <laughs> per un whisky més fàcil, però bé, que és uh, Macalane, i uh, després uh, jo m'agrada força el whisky de, de Ila, doncs uh, Artbeck, uh, l'Afroic, uh, la Gavulin, tot això, mm -hmm. el tali, o el Talisquer. De, mm -hmm. de, uh, cada dia un cigar i cada dia whisky no, també? No, no, no, no, el whisky no, molt poc, molt, molt, molt, molt poquet, molt poquet, molt poquet. Sí, sí. Fumar un cigar i prendre whisky és una bona combinació. Ah, sí, sí, sí, sí. Sabo que tu tenies bé, ara vol foc. Sí, sí, sí. sí. <ríe> si a la casa d'un company vas a passar a per xerrar del temps que fa o del teu mal de cap no te descuidis de dur amb tu mils abraçades que del fum del teu tabac o el vi que treus del sac tinguin olor de vida. Que del fum del teu tabac o el vi que treus del sac tinguin olor de vida. Ai, quin ple que tinc de dir, que sento el meu cor batre, quan per l'escala pugeu, contents d'haver arribat. M'aporta com un passeig, com el vent d'una tarda. Sombra i en aquell moment tinc fort el sentiment, quin goig de busc conèixer. Sombra i en aquells moments tinc fort el sentiment, quin goig de busc conèixer. A part de fumar cigars i de beure whisky, Michel Cavaller, teniu altres passions? Si la catalanitat, primer. Sí, sí, si, si, sempre, de sempre, perquè sempre he sentit per la català. No, no, no, no, no, no. I em no. recordo a Montpellier, quan vam marxar amb el meu company, que, que coneixia des de l'edat de 5 anys i que fa uns mesos va morir, uh, parlava en català. <cười> et y a chins la gène noizanténie Et pratique c'est pratique il y quelque chose de no, nous de entendre la gène almeo paren il y, y a un, une histoire extraordinaire et elle est il est al alzer, serbe serbe militaire et et abordé aussi le train que benie de de Mou de Bordeaux fins a Perpiñan disel compartiment et un jòb de Catalunya i van tra ou negre hein, un civil i de paisa i donc euh, comme jòbes i une poc euh, pocuns es van rifaquet que euh, que pobo en català però tot d'un cop aquest negre va contestar en català i van quedar com idiots que... I... mais com, mais com, parlez-vous català? I això el va explicar que era l'ordonnance d'un capitat català i que l'havia obligat, obligat a parlar, a, a aprendre i a, i a català. I doncs era així. Dovien quedar glaçats. Sí, sí, perquè eren <ríe> tonteries. Sí. Sí, sí. Perquè a casa vostra els pares, els avis, els besavis, tothom parla ah, tothom català, parla en català, sí, sí, sí. sí, sí. sí. I, uh, jo, els, eh, els meus besàvies eh, paterns i la meva besàvia materna, e euh, parlava només Catera il commence mourir tenie de ans donc durant des de ans senti il est mes euh, avis mais par la uniquement Catera si sais si mes avis mes sais si ça vient par la française nous sait si. mm -hmm. parce que Et que la mère de mes avies maternelle elle si parce que elle a le certificat des Sí, sí, sí, sí. Ell es parlava... Sempre m'ha parlat català, sí, sí. Sempre, sempre. A Michel Cavaller, seguiu el que passa a l'altre costat de la frontera? Sí. L'actualitat sud-catalana? Sí, sí, sí, vaig anar l'11 de novembre l'any sí? passat, sí, sí, sí. sí, sí. L'11 de setembre. I tornarà aquest any, sí. Doncs n'espereu alguna cosa de, del que passi al sud? Ha! Ja, jo... Sí, m'agradaria que sigui sí, l'independència, però bé fait un problème que c'est si. 몰 difficile 몰 je vous semble que euh, est normal que la gêne pougui vouta par l'horfutour quand euh, l'Algérie il a tenir idée d'indépendance de Gaulle a dit ben euh, que voulez-vous faire vouté il me semble normal cette décolonisation euh, a stade euh, ou euh, ne voulont de la gêne. I jo em sembla que és normal que tothom pugui expressar-se sobre el seu futur. No ho veig altrament. Mm -hmm. és, és, uh... I una independència a Catalunya pot ser bona per aquí, per aquí al nord? Ah, oh, sí, perquè per el català, per el fet català, seria una bona cosa. Sí, segur, perquè tothom volia Podria... parlar català, em sembla, jo. Mm -hmm. perquè jo sí jo soc català, però si m'havia uh, estat a prop de la frontera a uh, Alemanya hauria uh, après l'Alemanya em um, sembla, o a Itàlia hauria après l'Itàlia, em um, sembla normal, mm -hmm. si vols uh, viure normalment, com viure la gent, passar a la ràdio cal parlar-ne, sí, sí. la gent del país Michel Cavaller, gràcies d'haver acollit a casa vostra aquí a Cabestany, aquesta nit un cigar, Sí. Ja sabeu quin cigarro fumareu? No, encara no. Depèn, depèn del moment, no? Depèn del moment, depèn de la, de la ment, depèn sí. de... No moltes coses, sí, de moltes, moltes sí, coses. Moltes sí, coses, sí. Sí, sí, sí, sí, I un poc de whisky, no, avui? No, no. Avui no, no, no eh? No, no, no, perquè ahir hem fet una degustació i ah. doncs cal anar a poc a poc. Michel Cavallier, gràcies. De res. Bon dia. Bon dia a tothom. Memòria